Hej och välkomna till Fyrkantiga ögon. Din favoritpodd, förhoppningsvis. Ja, det är min favoritpod. Ja. ja, det sa till, till hon som lyssnar. Ja, det, det är din favoritpod. <laughs> ja, hur är läget? Jo då, det är bra. Ja, nice. Mm. Vad ska jag säga mer? Ja, nej men, ja det, det, trevligt. Det Klockan mm. är... 20 över 7 och det är för fanns ljust ute. Ja, det är för jävla härligt. Så då behöver man inte tänka på det mörkt när man åker till jobbet och mörkt när man kommer hem? Nej, det är för jävla härligt faktiskt tycker nu, jag. Och nu har det känner... varit riktigt fint väder i veckan också så nu väntar vi bara på en snösmocka snart då. Ja, jag är ju livrädd för att det ska bli så där därför jag inte har bytt däck på bilen än. Ja. men det måste man snart va? Ja, det var i förrgår. när jag var ännu tidigare. Aha. Men jag vågar Oj. inte lita på vädret. Jag gör inte Nej. det. Jag brukar... Ja, det är smart kanske att avslöja. Men jag brukar vänta till typ första maj där någonstans innan jag faktiskt gör det. Ja, ja, ja. Okej, okay, okej. Okay. Så kan det gå. <laughs> Nej, men jag vet inte. Det var någon gång som jag bytte till sommardäck i april. Och sen är man ute och käkar lunch. Och sen när man ska tillbaka till jobbet ser man... Oj! Så har det redan blivit liksom... Fem centimeters snö på backen. Ja. <laughs> den resan hemma är rätt läskig. Så det är därför man... Jag litar inte på april. Är gör inte det. Nej, men, jag men, förstår. Men idag är jag glad att det är varmt och ljust. Mm. Så, men har din vecka varit bra? Eh, ja då. Då har den allt varit. Det, jag ska inte klaga helt enkelt. Ehm, ganska vanlig vecka. Eh, så är mm. jag nu igen. Som jag sa för några veckor sedan också. Att det är... Eh, är underskattat faktiskt Att eh, man går till jobbet, kommer hem, det är lite fotboll eller alla mot alla på TV Och ja, så räcker det så eh, Har försökt att spela lite i veckan men har det inte blivit så mycket Jag började ju testa det här Long: The Fallen Dynasty Just det eh, Tyckte att det hade lite potential Men den första bossen som många säger är i stort sett den svåraste i spelet Uh, är ju en extremt svår tutorial boss um, det som var så jävla frustrerande att det, det bygger ju på att man ska deflekta attacker så att man får upp bossens stance mm. så att man kan göra en ultimate attack typ som Sikero typ då som Sekuro. Väldigt lånat mycket därifrån. Uh, Sekuro var ju aldrig riktigt min grej och jag konstaterar väl, det här kommer jag inte orka ta mig igenom. Men jag har testat det i alla fall. Mm. Uh, det som var väldigt, väldigt frustrerande i det här, det var att jag hade lärt mig den här bossen ganska bra. De flesta attackerna kunde jag deflekta. Men det är bara specifika attacker som man kan göra för att få ut för att få upp eller ner stansen hur fan det nu blir på bossen. Och ett, vissa gånger så gjorde han aldrig den här attacken han behöver göra. Okay. Och, att det ska, och att det ska vara så random att det inte händer lite då och då. Ungefär så där. det Då kände jag att nej, det här orkar jag inte med. Helt enkelt. Faktiskt liksom. Och så avinstallerade jag det. Och så tänker jag så får det bli något annat sen efter helgen istället. Mm. Det låter ja. rimligt. Jo. Men som sagt. bara eh, Tack Game Pass. Jag fick i alla fall testa det. Hade det varit tråkigt att köpa det menar jag Och så hade man konstaterat att det här är nog inte riktigt min grej Nej ja, för fan det är jobbigt när det händer Visst man skulle kunna sälja det vidare Och bara okej okay, det här var inte min grej Och så säljer man det för kanske en hundring mindre än vad det kostar nytt mm. Men det är också uh... gött att slippa det där för allt alltid någon jävel som ska pruta Med typ en 20-lapp eller någonting Våran 20-lappen är asviktig av någon jävla anledning <laughs> Ja det är fascinerande men om man säger att man säljer för 450. Men ska vi säga 430 fraktat. <laughs> Sen, men är du dum i huvudet? Lägg av. <laughs> men är du dum i huvudet? Ja, men folk håller alltid på sig sådana här skitkonstiga konstiga alltså, Visst, det är en sak man vill pruta om det är något som är dyrt, eller om det är så okej. Okay, men vid, ja, billigare vid snabb affärer, eller någonting sånt. Där. det är. Ju, det är ju smidigt om folk är snabba. Ja. Men så ska folk börja tjafsa om, liksom, om 10-20 spänn. Eh, på tal om det så kan jag måste säga att jag lyssnar lite på eh, en historia som han Daniel Breitholz berättade en gång att han skulle skänka möbler mm. Och så sa det kom bara och hämta det. Det är det. Man måste ta med allt, då får man det gratis. Mm. Eh, och så kommer han att han hade fått kontakt med någon som sa, ja men jag kan komma, skitschysst. Och först då säger han, "Du köp gärna med dig en trisslott om du vill. Den personen kom inte. Det hade fan inte jag gjort heller. Ifall det står i annonsen, det är gratis. Men när man ska åka dit så säger personen, du, köp gärna med dig en trisslott. Jag bara, nej men då kan dina möbler stå kvar. Så hade jag fan känt då. Om det ändå förändras när det, liksom är, när det är klart. Alltså den jävla foot-in-the-door-tjossan. Man ber om någonting litet. Och när den andra parten har svarat ja så förväntar man sig något stort. Man trappar upp efter man har fått ja. Det är ett, det är ett jävla pissbeteende. Ja, visst är det. Men det är också så här att man säljer någonting billigare vid snabb affär. Om man har sålt någon konsol eller någonting för länge sedan. Och så är det någon som ändå hör av sig ganska snabbt. Ja, men jag är jätteintresserad av att köpa. Eh, och sen så håller de på ah, och Hur är, är, funkar alla kontrollerna? Bara Ja allting funkar, jag har inte haft den länge så där. Men okej okay, eh, hur, hur, hur funkar den med att läsa skivor? Sen en jävla massa frågor fram och tillbaka Sen har det gått en vecka eller två Ja ah, men jag, jag kan komma och hämta den idag Det, det var billigare vid snabb affär va? <laughs> ja, det kanske är det här veckans uh, podd ska handla om <laughs> Nej, jag ska På såna här köp och sälj på nätet men, men då... Det skulle fan kunna gå att göra ett avsnitt om Ja, absolut, men då vill jag förbereda mig Det här kommer ju spontant Jaha, jo, det är klart. Men Precis det... som den där Bobroven som skulle släppa Sälja den här DSen Var det du som skickade den till mig Eller var det jag som skickade den till dig Det var du som skickade den till, som skickade den till ja, mig den Men var jag det... Lite överprissad kanske Ja men det finns ju många sådana Märkliga betyder. dels är det de som tror att bill Billigare vid snabb affär betyder att Ja men snabb affär är att jag är Först med att höra av mig Och sen drar ut på det Jag vet jag sålde ett instrument en gång till en som höll på att massa som fan i en månad. Och visste, ja, jag vet inte om jag har råd. Det är också en jävla grej att hålla på med. Ja, ja, pengarna tog ju visserligen slut nu då. Men ja, jag får lön i morgon eller så där. Och så krånglar de. Och så har det gått en månad. Ja, Vi skulle mm. säga 2000 var. Nej, 2500. 2000 var vi snabb affär. En månad är fan inte snabb affär. Nej, det är ju inte det. Nej, men sen har vi ju som han så sålde den här DSen. Det var ju också det, vad skulle han ha? 12 000 eller något sånt där? Ja, jag tror det. De här Nej, görs inte längre så, som... så utgångspris på sådana här. var det? 20 någonting tusen? Ja, jag vet inte vad han sluddrade om faktiskt. Men det måste ju ha varit någon form av test för att se om... Jag, om... 6 200 kronor vill han ha för eh, eh, Nintendos 3DS. Nintendos absolut, det häftigaste spelet. Nej. Och så ingjock det någon sån här eh, Pokémon X. Jag vet inte, nu har jag inte jag några planer på att sälja någon av mina 3DS-apparater. Om jag skulle sälja en likadan som han säljer så skulle jag kanske ta inte vet jag, med ett spel, en tusen lapp kanske. Mm. det låter rimligt. Och då är ändå säkert kartongen och allt det där kvar. Mm. Det jävliga skulle ju vara laddaren då för vet jag vet inte om jag, det fick man ju inte med någon när jag köpte min 3DS XL. Nej, just det. Då fick man ju hålla sig till god med den gamla laddaren. Det är också sånt jag jävla oskick. Jag kan förstå det, men om man köper ny grej nej, du får ingen ny laddare förresten. Ja. Det måste du Okej, köpa nu. separat. Och, det, och det, det hade varit en sak om det är samma typ av laddare som förra apparaten, men ibland är det, det ju var inte det. ju inte. Nej, nej, precis. Ibland är det ju inte det. Med 3DS var det ju det visserligen, så det gick ju, men det förutsätter att jag har en 3 d än tidigare och uppgraderat. Jag gjorde det, absolut. Men jag tror inte att gemene konsument gör det. Nej, det tror inte jag heller. Nej, jag tycker att sånt är fult. Mm. Visst, det finns en miljöaspekt i det också och så vidare. Men det finns väl andra sätt att rädda miljön. Ja, det kan man väl lugnt säga. Det är lite som att höja skatten på plastpåsar. och sådär. Nu har vi räddat världen. Ja, den skulle försvinna nu tror jag att jag noterade någonstans. Ja, den var ju... det. Ja, ja. ja vet är vad? Jag tycker att det räcker att du säger... Ja, den var ju där. Så, det var den. Så får man fylla i själv. Nej, men det, det, det, jag säger det inte för eller emot något politiskt parti. Det är inte det som är grejen. Det skiter ja, fullständigt nej, i. Men det är bara just den här grejen... Har... Eller jo, det, här, det här är någonting som jag tycker applicerar på alla partier som sitter i riksdagen. Det är det här med att, vad händer med, med forskning och beprövad erfarenhet? Ja, det kan man fråga sig. Att straffskatta för plastpåsar tror jag inte gör. Eller, jo, en viss skillnad, men jag tror att den är marginell. Och jag tror inte att det är det, är det viktigaste miljöförändringen vi behöver få till. Men om du vill ha en beteendeförändring då måste du ju presentera ett alternativ som är lättare än ursprunget. Yes. Det är, är samma det. som att förbjuda bilar med fossilt bränsle. Det kan jag köpa till hundra procent. Jag kanske till och med kan vara för det. Men innan man bestämmer en sån grej då ska en lösning finnas klar. Mm, så är det. Vi förbjuder allting och sen så ska vi lösa det sen. Nej, men vi kan inte lösa saker sen. Det säger ni själva om klimatet. Sånt provocerar mig. Mm. Det är samma med hårdare tag mot kriminaliteten. vad då Kasta in fler folk i fängelse. Du kommer få fler fångar. Ja, men du kommer inte minska kriminaliteten. Och så vidare. Beprövad erfarenhet saknas. Så, nu har jag fått ranta lite grann om saker som yes, inte berör det är, det är perfekt att få göra det ju. Och håller ni inte med mig så behöver ni inte höra av er. Ni får väl läsa på istället. Gör så. <laughs> men... Eh, och tänkte jag båd. För jag har tänkt. För det blir lite kortare avsnitt idag Eftersom det är ju event klockan åtta Och yes. jag har möte på torsdagar på jobbet Så jag är hemma sent Så att vi mm. kunde inte dra igång så sådär jättemycket tidigare Så att det får bli kortare avsnitt jag tror jag inte ni har någonting emot Men Nej. är det någonting mer du vill ta upp Som du har spelat eller kollat ja, på? Ja alltså um, Det här gick ju väldigt mycket snabbare än vad jag trodde uh, Jag pratade om det lite förra veckan Men jag är ju klar med både Spider-Man och Miles Morales Mm och jag tyckte att det, när man spelar dem så tätt, om man säger så, så tyckte jag det, det var två jätte, jätte, jättebra spel. Mm. Jag hade skitkul med båda två faktiskt. Sen blev det väl tydligt att um, det här Miles Morales-spelet kanske... Ja, hade jag betalat fullpris för det. Mm. Alltså jag var ju klar med det på två dagar. Och det kändes inte som att jag hade spelat så det jättemycket varje dag. Så då hade jag varit... Besviken att det var ganska kort Det var ju under åtta timmar är jag ganska säker på När man bara öste på Nu gjorde jag knappt ett enda ska jag siduppdrag Utan det är main story liksom. Men ändå så kände jag ändå att det var Nej, det här var lite kort Även om det var skitkul Men eftersom jag började med det Så fort jag var klar med Spiderman Så kändes det som samma spel Som jag bara fortsatte på mm. Så det, ja jag känner nog samma med, med Miles Morales. Jag, jag, jag köpte det inte till full pris men jag fick det i. fan kan det ha varit. Julklapp då kanske. Så ja. det var. Eh, och jag tyckte väl också att det var ganska kort. Sen finns det jävligt mycket att göra ju för sig. och Jag lärde mig ju distrahera oss med att eh, stoppa brottslingar från några råna banker och lite sådana där grejer. Och, mm, ja, men det, ta det lugnt med liksom, uppdrag. Men ja, precis som du säger. Även om det är vardag om man jobbar eller går i skolan så kommer du klara det på två dagar. Mm. Så är det. Sen blir jag ju lite så här också att det. Är tyck väl kanske att den karaktären Miles Morales som jag, ska säga, jag känner inte till honom alls hur han brukar vara. Jag tyckte att han var jävligt gnällig den röstskådespelaren det irriterade mig. Jag blev liksom men sluta gnälla nu för helvete och prata ordentligt. Det var också en sån här, som känsla som jag fick. Men å andra sidan så har det ju hyllats för hur bra det ska vara med röstskådespelare så ja, jag har väl fel men ja, jag, jag känner inte igen det alls men att jag tycker att han ska... köta så mycket hela tiden liksom. Det blir jobbigt. Det ringde i, den, ringde i den där jävla telefonen I ett kör liksom. Så det var ju inte tyst en sekund Nej <laughs> det hände mycket, det gör det Man mm. har så gillar jag den karaktären Absolut Ganska så där, Helt okej okay story också I sån tv-superhjältespel tycker jag Det mm. var alldeles alldeles lagom jag Gillar väl det första mer Naturligtvis, men det var ju ungefär dubbelt så mycket och hitta på i det skulle mm. man ju kunna säga um, hade ju som jag sa också kanske förra gången en liten känsla, ska jag prova med platinum, den verkar ju vara relativt lätt, men så är det med en sån här att ja, du ska låsa upp alla dräkter och se till då att du gör så här så att det inte blir svårt för dig mot slutet, alltså aha men det har inte jag gjort måste jag göra om det då ja, ja då skit jag i det <laughs> så viktigt är det inte för mig faktiskt. Men det är ju så med vissa troféer eller achievements när det handlar om att göra någonting as, som tar as lång tid utan att bli träffad eller samla på en massa skit som tar as lång tid det är ju inte kul. Nej, jag tycker inte det heller faktiskt utan då, då får det vara något um, som är en roligare utmaning än det i så fall. Att få alla unika vapen i Dark Souls till exempel, det var inte säkert kul att göra det. Mm. Det, det bidrar inte så mycket till spelbarheten. För ibland kan ju achievements och Trophies förlänga spelet. Alltså, visst, du har klarat det. Men du kan göra ändå lite mer som känns ändå ganska kul för att få dem där. Elden Ring mm. till exempel. Det var kul att då ta om Schiemansen. Ja, just det. Men i Dark Souls var det rätt besvärligt för då är det så här: du ska uppgradera vapen med den här typen av material. Mm. du ska maxa ett vapen och så är det som med alla typer av olika typer av material du kan göra va uppgradera vapen med det är också bara tid det är inte utmaning eller någonting sånt, det är bara tid uthållighet, ja, just det. det är mm. sekt som fan ja såklart men som sagt, vad? nu känner jag mig så här spänd på den här uppföljaren som kommer så småningom. Det är för att det faktiskt ser ut som båda de karaktärerna, både Peter Parker och Miles Morales kommer vara med igen i liksom samma spel den här gången. Mm. Så Ifall man får byta lite mer dem lite eh, fritt hur man vill eller ifall det kommer antagligen kanske vara vissa uppdrag som måste göras av den ena eller den andra. Eh, eller ännu hellre om till exempel du och jag har spelat båda två att vi kan ta del av samma karta i tag och så kanske samarbeta på några uppdrag det hade ju varit jävligt coolt det är min tanke också, jag saknar den typen av tvåplayer två-player-spel. om du förstår vad jag menar mm. ja det hade varit häftigt, även om man säger jag kanske, ja, tveksamt kanske, men ja coolt hade det varit ja, nej det är, bara, det är bara, ska man spela multiplayer eller online, då är det bara tävling som gäller Mm. Det är klart, det är väl populärast. Är det. Men det är ju tråkigt för oss som föredrar att eh, spela tillsammans med någon. Mm, absolut. Ja, det var väl ungefär eh, det jag hade mm. att prata om. När det kommer till spel, i alla fall. Har du något spel du har kört nu i veckan? Ja, ah, jag har kört ganska mycket. Jag håller på att beta av lite spel som jag vet att jag har påbörjat. och behöver avsluta. Eh, men jag började av en tillfällighet nästan att köra Vandal Hearts 2. Okej. Okay. Det var länge sedan jag körde igenom det. Första spelet kör jag igenom en gång per år i alla fall. Mm. För att jag tycker att det är mysigt. Jag vet inte om det är någon typ av tradition. Jag vet inte om det är på somrarna jag brukar köra det. Men tvåan brukar jag alltid vänta med för att det är så tidskrävande. Mm -hmm. Och så körde jag spelet en bit. Det är fyra kapitel tror jag. Och när jag kom till tredje kapitel, kapitlet Kände jag Okej, nu förstår jag vad jag tänkte med Att det tar sån jävla tid med allting För när du ska samla allting För att få det bästa slutet Alltså det är jävligt utdragna grejer Och jag, kan, jag, jag förstår inte För vissa grejer är ju hemliga Alltså hitta någon Man ska hitta sju prisms För att kunna mm. få eh, vapnet Vandal Hearts som typ hela serien kretsar kring. Typ som Master Sword fast i Vandal hearts ja, okay. Men det är så himla hemligt i tvåan så att det är omöjligt skulle jag säga att räkna ut hur man hittar det vapnet utan att läsa en guide på nätet. Oh, fan, vad frustrerande. Alltså det är... Virvelvinden i Simons Quest Är ingenting i kryptiskt Om man jämför med Vandal Hearts 2 Wow <laughs> För det är sådana här hemliga Dels, det finns ju hemliga platser På kartan där du ska ställa en gubbe Som kan leta på Säg att det, det, du är på en öken Och sen finns det en En markruta Med tre prickar, då fattar man att Okej, okay, det, det är en hemlig item där men i det här spelet så absolut att det kan vara sådana Men det kan också vara kartor du måste besöka flera gånger Och ja, med kartor okay. menar jag fighter Det är ju som ett sånt avancerat schackspel Shining Force typ mm. Men då är det också att på en karta längre fram i spelet Så hittar du en plugg Vilket betyder att är det ett träsk som du var i tidigare i spelet kommer Jaha. att tömmas på vatten och då kan du hitta en prism i en kista. Alltså det är sån här skitkonstiga grejer som det är helt omöjligt att räkna ut om du inte har en guide. Mm, det förstår jag. Sen kan man ju såklart köra igenom det och få ett av de andra två slutet, men det spelet story är så förbannat mörk. Okej. Okay. Första spelet, ja det, det är mycket det här inbördeskrig, mycket så här. inte mycket så, men för ett spel från 1997, mycket sånt politik och mm. eh, dialoger mellan personer och någon vill ta över makten, någon vill bli, så alltså, man ska stävja alla som vill ha demokrati och såna här grejer. <laughs> ja. eh, tvåan kör ju också på den typen av story, men in absurdum. Och ja. allting, allting är sånt jävla mörker, det är det som händer. Det ska man ändå... Eh, kräddare för, för ettan har ja, ju sina absolut. mörka grejer också, men det är ganska vanlig sån anime fan, fantasy liksom story, men alltså fan, det, det, det är riktigt mörk liksom. mm. man ser två soldater som drar in en ung tjej in i en gränd efter att de har skrattat lite när de drar in den och så eh, slår de ihjäl folk och de ligger i stora liksom, högar och blodiga grejer Ja, det låter rätt brutalt faktiskt. Det, det är rätt brutalt. Så det är nog det som intresserar mig mest. Men när man kommer till sista kapitlet, jävla trött man är på fighterna då. Ja, okej. Okay. Tyvärr. Men annars så är det ett skitbra spel som jag tycker jag har fått mm. alldeles för mycket liksom, negativ kritik. Ja, okej. Okay. Ja. Och så en snabb sak till. Kom ihåg att yes. jag pratade för några veckor sedan eller någon månad sen om Rune Factory 4-specials som jag körde på Switch. Det känns igen Och så tänkte jag, okej okay, jag blev klar med main storyn Innan jag ens hade kommit till hösten I spelet och ja. Jag hade vapen som skulle behöva Att jag går upp flera hundra levlar Innan jag kan göra någonting Och vad är poängen om main storyn är klar mm. Nu kollade jag upp det lite mer okay. jag, jag hade ja. egentligen tänkt att fortsätta spelet För det kändes ändå som att det fanns Grejer att göra Men det visade sig att det är uppdelat i akter Och det var bara första akten när det kör klart Aha, okej. Okay. Men, men varför jag får eftertexter Som att spelet var klart Det vet jag inte Men Nej. Så, så jag vill inte ens halvvägs långt ifrån Ja, men det var ändå bra Ja, för det var jävligt roligt att spela det Men det känns ju meningslöst Att göra massa grejer om spelet är klart Ja, absolut Men så var det ju absolut inte Så det ja. kör jag fullhjärtat nu Nice, trevligt mm. Jag kan rekommendera det spelet om man gillar Det är ju en spin-off på Harvest Moon från början Ja okej okay. Jag tror att första spelet kom till DS och hette Rune Factory A Fantasy Harvest Moon mm, okay. Men nu är det väl en egen serie men det börjar som en spin-off till Harvest Moon mm. Och det görs väl fortfarande spel i den serien Harvest Moon vet jag inte när senaste kom Nej det vet inte jag heller tyvärr Det senaste jag äger är till Gamecube Ja det är ju ett tag sedan då med andra ord Ja det kan man säga Mm men det, det var allt jag hade. Jo, jag har sett Super mario filmen för andra gången, men det behöver jag ja, inte hur, tala om. Hur var han att se en gång till så tätt in på då? Nu var det mycket roligare att leta efter påskegg, kan jag ju säga. Ja, ja okej. Okay. Då förstår jag. Men Då förstår jag också att du har hittat några fler. Ja, jag tror att den kommer ut på streamingtjänster redan nästa månad. så att, ja, då kan man. det se. går ju ganska snabbt idag, helt enkelt. Så jag kommer inte att säga någonting, utan man får se filmen själv. Yes, det låter klok tycker jag. Jo, eh, jag har sett en skräckfilm på Netflix också. Mm. Eh, en sån här egen Netflix-produktion. Den heter There's Someone Inside Your House. Mm -hmm. Extremt generiks titel. Ja. Och det, och det märkliga är också att själva titeln. Det är knappt som. Ja, men det tänkte jag. Ja, det, det är knappt det är någon som är inne i någons hus i den här filmen. Så den är extremt missvisande. Mm. Så, och man kan väl kort och gott säga att jag är både ganska nöjd ändå. Mm. Men också jävligt besviken på den. Den börjar ju på sådant här klassiskt skräckfilmsmaner. Att det, det är en kille som kommer till sina föräldrars hem. De är inte hemma. Och sen när han är där inne alldeles ensam så dyker det upp en maskerad mördare. Mm. Um, och det kändes ju redan från början så att ja, det här är ju B. Men den är bara 90 minuter. Jag tar mig igenom den här nu. Hur dåligt kan det vara? Och sen när den här killen då, spoiler alert, blir mördad. När han får en kniv i magen först så reagerar jag säga för mig själv. Åh oh, jävlar! För det var så jävla blodigt. Och då kände jag ah, okej, okay. nu har den helt plötsligt potential om den vågar vara så här blodig. Och det var så snyggt det här knallrött blod som det brukar mm. vara på filmet mot så här ganska snygga vita skjortor och sånt där. Så jag tänkte, ja ah, men en snygg kontrast. Liksom ja, nu. sånt gillar jag. Mm. Det här äh, har potential nu. Och samtidigt som den här blir mördad så skickar också mördaren ut ett sms till typ alla i hela staden och avslöjar en hemlighet som den här mördade har gått och burit på och det blir lika likadant här, ja, men, ganska coolt koncept ändå, mm. för då ser man en del börjar ju bli nöjiga över vad är min hemlighet, vad ska han avslöja om mig, så får man följa huvudkaraktären och får små glimtar av vad det är hon har gjort, och det här är väl det som är bra med den här filmen för mellan morden är den så jävla korkad och så jävla, jävla dum i sin handling. Och karaktärerna är så jävla tuntiga. Vet att alla de här typiska karaktärerna ska finnas. Ja. Men det är nästan som att nu pausar jag här. Ja, här sitter de ju allihop. De här sex karaktärerna som kommer ha de här olika rollerna. From ja, Breakfast det här, Club typ. Ungefär så, jag. Men här... Att man vet det från början, det kan jag köpa ifall det ändå gjort med viss skärm. Men som att säga, mellan det här, ja, mördarscenerna i den här filmen så var det tyvärr inte speciellt bra. Så jag säger att jag kanske till och med kan säga att det här får väl bli en fem av tio, så att säga. Mm. Uh, och det är liksom så, ja, godkänd, ser aldrig igen- men det är som irriterar mig lite. Den hade faktiskt potential att kunna göra något riktigt coolt av den här historien med de här hemligheterna och så. Men ja, konceptet de, är ju skitcoolt. Ja, konceptet var jättekult Och jag hade hoppats att, det liksom, att de skulle kunna få till det. Till exempel någon cool twist eller sådär. Men nej, de klantade bort det. Och här ser jag väl att det finns en bok... Som den här film, som förlagar då, till den här mm. filmen Och läste på lite innan podden Och den här boken ska väl vara Inte så high school Tuntig mellanborden, liksom Utan den ska liksom vara lite mer Vuxen där så det känns nästan som att uh, den, De som de riktar in sig till Med den här filmen är nog kanske de som ser Sin första skräckfilm och kanske Knappt har börjat högstadiet. Och tycker att sånt är lite coolt och spännande. Det är nog de den här filmen är gjorda för. Mm. Inte de som du och jag då till exempel. Livrädda rädda noll till... talister som mm. blir rädda för, inte jag, minsta lilla. Ja Darth men lite Vader. så här, du, du och jag har ju sett en del skräckfilmer onekligen. Då mm. tror jag att den här gillar man inte så mycket då. Men om det här var min första skräckfilm, jag tänker hade jag... Hade inte Scream varit den första jag såg så i hemlighet hemma hos Mia hade det varit den här istället, då hade jag nog gillat den riktigt mycket när jag var där 12-13. Jobbet av Scream som första som slasherfilm också. Jag tror det var så för mig också egentligen. Mm. <hör> men det var å andra sidan eh, jag förstår hur du menar, men för oss kanske det då blir istället tvärtom. Att, men vad är det här? De pratar om Jason. Va, vad är det? Ja, men han är med i någon skräckfilm, bara mm. någon som sa att vi upptäckte dem. Vi förstod ju inte alla referenser, men upptäckte en jävla massa bra skräckisar istället. Mm. Men, men Scream där. är bra även utan de referenserna, om jag ska tänka utifrån hur det var när jag såg den som mm. 11-12-åring. Ja, det tycker jag också. Fan, det är nästan som borde se om den första filmen. Ja, eh, jag hade faktiskt tänkt att se... Eh, Se just kanske första och den eh, femman nu. För jag vill, gå, jag vill försöka se sexan också nämligen. Då behöver mm. jag nog se femman en gång till. Då tänker jag att jag tar första i samma veva. Ja, men det är första och femte är ju ändå rätt värda att se. Ja, det här kan jag säga att... Eh, femte var och... ju jävligt meta, men det är ja, så referenserna <laughs> det... får funka. Ja, och det kan jag säga att... Är det så nu att jag kommer gilla den sjätte filmen väldigt mycket också... Då tror jag att den kommer segla upp som ja, min favoritskracks-serie. Jag vet ingen annan som skulle ha sex filmer som är på den nivån, faktiskt. Nej, jag har ju en förkällig till fredag den filmerna, men det är ju ja. ren och skär underhållning. De är ju inte bra, bra. Nej, nej, det tycker inte jag heller. <laughs> Sen blir det ju det... rätt chattigt i för sig efter ett tag, men en del av dem har ändå någonting. Jo. Det är väl att man vill bara se Hur, hur ska den här personen dö det är det som ja, jo. är som dem Exakt, så är det ju um, Medan Scream Kort och gott är väldigt roliga Att se med de här alla referenserna Istället mm. så nu är det nästan så här Ja, vad kommer de ta för take den här gången uh, Så det kanske är lite Samma sak där, det är jag menar Det inga Storymasterverk Scream heller om vi nu ska säga att Freda den 13 Inte är det utan att man mer vill se folk Bli mördade det är väl nästan samma sak i Screenfast. Ja, ja. Ja, men som sagt, jag uppskattar den filmserien oerhört mycket på riktigt. Ja, men det gör nog jag med. Även om jag inte tyckte att tvåan var särskilt spännande när den kom. Men då var jag ändå så pass unget att jag ändå köpte det. Liksom. Idag skulle mm. jag nog tycka att den är usel. Men det, hade, det, men det var ju en revival av hela slasher -genren. Det får man ju ändå ge. Det. Ja, så är det. Men när vi ändå är inne på skräck så kommer vi för fan på en sak. Jag såg en skräckfilm häromdagen, ju. Ja. Evelina drog på den. Jag, jag, jag satt och spelade tv-spel, men jag tänkte att ah, men fan, det här var lite spännande. Ehm, Deep House, om du känner till den jag valde faktiskt mellan Deep House och den här. Ja, ah, okej. Okay. <laughs> Men det, no. det blir den här istället. För jag såg att den var lite kortare. Och jag orkade inte se någon lång film då, när jag valde den där. Sen är det väl... Ja, det, har man sett skräckfilm förut så kan man väl räkna ut marslet och en bit krita vad, vad som kommer att hända. Men jag säger ingenting. För det, hur saker ter sig är ju rätt spännande på det sättet. Det är också ganska bra... De är väl två personer en brittisk snubbe och en amerikansk tjej, om ett par och så åker de till Frankrike tror jag. Mm. För att det finns ett hus som är under sjön under vatten. Just det. <hör> och sen har fransk guide som ska ta dem dit med bilen och så ska de ja, dyka där nere. Han har någon <hör> Youtube-kanal som han tänker bara på att få likes och få liksom views på det här. Han har med sig en liten är, heter det, drönare som är under vatten ja. som följer med dem och filmar när de ska ner och titta på det här huset som är under vatten mm. och det tycker jag ändå är ett ganska kul koncept för det har man inte heller sett förut, visst man har ju sett här, eh, läskiga, hemsökta husgrejerna förut men ja. det här är ett hus som ligger under vatten och det var ganska spännande och sen hur de efter många om och men så att säga eh, lyckas ta sig in i det här huset och ska titta lite grann på vad som finns där inne och allting är under vatten och så en sån jävla tydlig plantering är att de tittar okej okay, hur mycket syre har jag kvar ja, men det är 90 det är ingen fara alltså okej okay, det där var en uppenbar plantering det kommer att hända mm. någonting med det där sen men eh, jag ska inte säga att den var jättebra eller kanske men vi kan säga att den är 6 av 10 ja okej okay. Jag tycker det är ändå att... helt okej okay, tycker jag att se sådana filmer. Så det... ja, sen sitter man ju och vrider sig lite grann med att ah, vad fan vad sekt det är. De håller på simmar simma och För den är lite trög i början men den blir ganska kul sen. Mm. Ju mer de utforskar i det huset kan man säga, desto mer intressant blir det. det... Men sen är jag också så himla eh, noga med att det är bra karaktärer och enormt av de här två huvudkaraktärerna och snubben är no. så fruktansvärt unlikable. så jag känner ju bara kan inte han bara drunkna eller någonting no. ett sånt jävla as jag, alltså, nej, det är mycket roligare med en film där man ändå kan på något sätt känna med karaktärerna och ska det vara någon som är en total idiot så måste det väga över med det kan inte bara vara en som är typ vettig och en som är dum i huvudet då behöver vi ha en som är dum i huvudet och två som är vettiga just det så man kommer att avsky den karaktären i den filmen <laughs> <laughs> okay. Men det gör ingenting Men jag gillar ändå konceptet med liksom ett eh, eh, Kanske Må hända hemsökt hus som är under vatten Och de simmar runt och tittar Och hittar in liksom i folks rum Och så där och hittar helt störda Grejer och sånt där eh, ja, Men den är nog Ganska kul eh, Det är väl samma där då Om man inte har sett så mycket skräckfilm ja. så, så tror jag nog att man Skulle nog ha få ut en del av den gott men konceptet känns ändå ganska nytt Sen hade det kunnat göra eh, Bättre Kanske ja ja men, nej, men alltså En 6 av 10 Det tycker jag, det, då jag sett en film Som eh, jag har fått behållning av Tycker jag, liksom så Sen är det klart det är alltid trevligt att se de här Som kommer upp på 8 eller ännu högre mm. Men det är inte Jag har försökt det är inte super super ofta Det blir så ändå, möjligtvis 7 Är kanske ganska vanligt Men liksom ännu ja. mer, ja Ja, men någon som man känner, oh jävlar. Mm. Babadook är ju en åtta. Ja, det kanske. tycker jag också. Och Hereditary är nog en åtta. Ja, absolut. För, för de berör ju så himla mycket mer än bara oläskigt oh, monster, nu ska vi överleva. Mm. Utan det är så jävla mycket mer ja, hos karaktärerna, helt enkelt. Mm, Den absolut. ångesten som de hanterar. Ja, ja fiffan som gör att man mår ju fruktansvärt dåligt. Även då ja. Babadook den känns ju ännu mer som att funderar på är det här någon med vanföreställningar? Är det verkligen ett monster? Ja, det är jävligt häftigt. Den skulle jag nästan vilja se om nu känner jag. Jag tyckte den var ju krypigt så in i helvetet emellanåt. Mm. Ja, men den och hade bara den här någonting. att han ungen är ju om man ska säga jävligt jobbig. Men det blir ju också en grej hela det här att hon har det här, bara, hon bara skriker och gapar och håller på, det och, och jävlar, vilken ja Ja men man får ju visst man retar sig som fan på den men någonstans finns det lite förståelse Exakt. ju längre in i filmen man kommer Så är det Och det är väl lite så med Hereditary också, och Hereditary är väl en på ett sätt filmen skulle kunna se två gånger, första gången ska man bara se den Mm Andra gången så kanske man vill titta efter detaljer ja. som kommer att göra den ännu läskigare. Exakt. Det, det, är väl, det är väl det jag kan säga om dem. Det är svårt med filmer som har sådana, kanske inte plot twists men som har en, en story som ändå är så central redan från början. Att det är den som hela tiden utvecklas så att man kan inte ens säga hur det börjar för att det är så värt att se dem helt blank Ja, absolut Men slasherfilmer blir väl sällan mer än en sexa, kanske en sjua om, om de är riktigt snyggt gjorda Ja, visst är det så Scream är ju undantaget men den är ju meta Jaha <laughs> Och Det gör saker lite roligare plus att det inte är ett övernaturligt monster som är mördaren Ja, nej, det är klart. Det kän den, den känns mer åt Scooby-Doo-hållet. <laughs> ja. <laughs> jag bara såg någonting framför mig nu. <laughs> <laughs> Ready? <Ravie. tch> ja, un precis. Ungefär så är det. Ja, nej, men så är det. Man ska ta reda på vem mördaren är på det sättet och så ska de dra av masken så där. Jaha, Jag har han? <laughs> mm. Men det löser de ju på ett sånt jävligt snyggt sätt i screen. Ja, så är det. Inte att man känner jaha, var det han, utan är det snarare oj, var det så. <laughs> ja. Då <laughs> tycker jag att det är så roligt också. Jag ska nu har jag inte sett de här gamla klassiska Scooby-Doo någon gång på alltså länge. Men jag, jag ville ju minnas om också att man. Att man ibland blev förvånad över vem det var. Men nu när man tänker tillbaka så är det så här. Ja, de kommer till ett hotell. De har blivit körda dit av en kille i taxi. Och den här snubben i hotellet är jättetrevlig. Och helt plötsligt så smyger den här taxichauffören efter dem hela tiden. Mm. Och då gick man ju på att ja, men det måste vara taxichauffören trots att det är ett helt uppenbart lockbete att man ska tro att det är han. Men naturligtvis är den den jävla hotellägaren hela tiden. Så vi inte har sett någon gång under hela avsnittet med dem, men de Aha. kan tydligen veta vem det är. Ja, Mr. Hanson. <laughs> I knew it! Ja. Och så kommer den här taxichauffören då, men vad har du gjort? Nej, du tappar dina nycklar i taxin. <laughs> <laughs> Varje avsnitt också. Ja, ungefär så. Eller så åker de med sin jävla hippiebuss. Ja, en sån skulle den ha. Fan vad sjukt det hade varit om vi kom åkande sin sån. <laughs> Men det måste ju finnas så, så, så, flertal som har gjort sådana. Jag tänker som vore det absolut roligaste man skulle kunna göra det. Jag tänkte är att... Um, när du ska iväg någonstans med alla elever på din skola till exempel. Mm. Och så så vad det är Emil nu då? Och sen kommer den bussen och kör upp. Och så är den sån här dörr drar åt sidan. Och så har man fixat en stor jävla sån här Grand Danua som springer ut också. <laughs> och sen kliver du ut. Hej! Fan, jag, jag funderar lite på vad den bilen hette. Om den hette så Mystery Wagon eller någonting. Ja, ja, det tror jag att den gör. Men den heter Mystery Machine. Aha. För jag började nämna formulerad formulera en teori i huvudet om Pussy Wagon från Kill Bill är en parodi på den, men så kan det ju inte vara i så fall. Mm. Nej. Pussy Ja Jävla Klart det <skratt> han, Det är han läkaren var på Buck som har den. Ja. Hur fan, vilken uh -huh. äcklig jävel? Ja, han är obehaglig. Han får dock en skada som också var med i den här filmen jag såg nu. Mm. Som är minst, jag ska säga det, som jag har lite. Jag är inte rädd för hundar eller jag är inte rädd för spindlar. Men jag är fan med mig rädd att jag någon gång ska få hälsestenan avskuren av en kniv. Mm. Så som han får. Det känns så jävla obehagligt. Det fick man tänka på den film versionen av Djurekirke och från 80-talet. Mm. När Nån får hälsa innan nå skuren. Praktiska 80-tals effekter är väl inget superintressant idag kanske, men det ser ut att göra så förruktans ont när man ser det. Mm. Ja. Det det kan jag nog det hålla det. med om att det är en av mina största skräcker att någon ska liksom du vet, såga i ens hälsen med en kniv, och så känner man hur den lossnar. Ja, jag vet. det är Och drar ihop sig till en knö på baksida. <laughs> låret eller någonting. Ja, jag vet. Det är, jag vet det känns skitobagligt. Ja, mm. ah, det, det kriper hela kroppen. Bara att tänka på det. Ja. Mm. Avled avled. Så är det. <hör> vad så, vad, vilket spel står näst på tur? Vi måste avleda hälsena grejerna nu. Vad så, vilket spel står näst på tur? Vilket spel som så på tur för min del. Mm. Nej, men det får väl bli Demon Souls nu då. Mm. Helt enkelt. Fan, då vill jag också spela det från början. Mm. Ja. Det kan du väl göra? <kör> ja, jag får väl ta Platinum på PS3 snart. Men jag vill nog köra Remaken. Eh, ja, med Current Patch kanske. Mm. Vi ser hur de har balanserat ut... Eh, saker i det spelet, för det borde de ha gjort. Jag har ingen aning, jag har inte kört det sedan eller jag har kört uh, första patchen typ, kanske andra, jag vet inte. Ja, okej. Okay. För det som är gött när man inte uppdaterar är att man slipper köra online. Ja, visst. Visst är det så. Mm, ja, men fan, det ska bli kul att se vad du tänker om Demon Souls. Ja. Det tycker jag också. Och nu ser jag ju också att klockan börjar bli mycket och du har ju en tid att passa idag. Ja, det hade jag ju tyvärr. Nej, det är helt lugnt. Jag tror inte det gör någonting om det är lite kortare och Vi gör ganska långa avsnitt i den här podden så vi får väl... Ja. Plötsligt, det är vår. Det är, det är mycket när man jobbar på våren. Ja, visst är det. det. Så, så um, det här ska vi väl... tacka då, helt enkelt, eller? Ja, det, det är så, är, antingen är det här eller inte ett avsnitt alls. Så, ja, vi ja. får ju tacka så hemskt mycket för att ni har lyssnat. Så är det. Ni vet vad ni hör av er till oss också. Så ja. tack så mycket. Tre gånger. See